Hírford Az új udvartartás minden szentek napján költözött Hírfordba. Ahogy a város püspöke, Edem Orleton mondotta, a történelemben mindenkinek megvan a maga fényes órája. Ez az óra az ő számára most érkezett el. Bámulatra méltó viszontagságok után, amelyeknek során megszöktette a királyság első főnemeseinek egyikét, amiért a parlament elítélte, és csak perjeinek összefogása mentette meg, majd miután meghirdette és szította a lázadást, győzedelmesen tért vissza püspökségébe, ahová 1317-ben Edvárd király akarata ellenére nevezték ki, és ahol olyan életet folytathatott, mint egy hatalmas főpap. Ez a fizikai szépséget nélkülöző, de testben, lélekben, bátor kis ember, ismét magára öltött papi ornátusában, fején püspöksüveggel, kezében a keresztel, igen nagy örömmel járta be ismét fellelt városának utcáit. Amikor a királyi kíséret letelepedett a város központjában, a Vájfolyó egyik kanyarulatában álló kastélyban, Orleton fáradhatatlanul mutogatta a királynénak vállalkozó szelleme gyümölcseit. Mindenek előtt a hatalmas csúcsívekkel áttört két emeletnyi magas szegletes tornyot, amelynek minden sarka három-két kisebb szélső és egy nagyobb középső tornyocskában végződött. Összesen tizenkét tornyocska szökkent az égnek, hogy ékítse, nagyszerűbbé tegye a székesegyházat. A novemberi fény ott játszadozott a rózsaszínű téglákon, amelyeknek színét frissen megőrizte a nedvesség. A műalkotás körül sötét -zöld, szépen gondozott, tágas pázsit terült el. Nem de, úrnőm, ez a királyság legszebb tornya? Kérdezte Edem Orleton az építő naív gőgével, a tiszta vonalú, koráncsem túlterhelt, cizellált építmény előtt, amelyet nem szűnt meg csodálni. Ha csak ezt az egyet emeltettem volna, akkor is elégedetlennék az életemmel. Úgy mondták, hogy Orleton a nemességét nem a címerének, hanem Oxfordnak köszönhette. A püspök tudatában volt ennek, és ezzel akarta igazolni magas tisztségét, ahová a becsvádgyal párosult intelligencia, és inkább a tudás, semmint az intrika juttatta. Minden körülötte lévő embernél műveltebbnek tudta magát. Újra rendezte a székesegyház könyvtárát, ahol az élükkel kifelé fordított, vaskos kötetek sorát kovácsoltvas szemekből álló, hosszú lánc rögzítette a deszkához, a tolvajok miatt. Ebben a gyűjteményben csak nem ezer színezett képekkel díszített, páratlan értékű kézirat volt. Öt évszázad egybegyűjtött gondolata, hitei és tudása, az evangéliumok első száz nyelvű fordításától kezdve, amelynek egyes lapjait még rónaírással írták, egészen a legújabb latin szótárakig. De ott találhatták a mennyei hierarchiát, Szent Jeromos és Aranyszájú Szent János, továbbá a tizenkét kis proféta műveit is. A királyné ezután megcsodálta a káptalan gyűlés termében folyó munkálatokat, valamint a Richard de Bello festette nevezetes világtérképet, amely csak is isteni sugallatra készülhetett, hiszen már is csodákat művelt. Hereford így egy hónap óta Anglia ideiglenes fővárosa volt. Mortimer ennek épp úgy örült, mint Orleton, hiszen ismét birtokába vehette az innen néhány mérföldnyire álló várát, Vigmort. Ez alatt tovább keresték a királyt. Egy nap a Velsziek országából származó ríz, Ovel nevezető lovag, azzal a hírrel érkezett, hogy második Edward egy apátságban rejtőzik, Glamorgan grófság partvidékén ahová hajóját az ellen vetették ki, amikor Írországba akart eljutni. Jeanne de Hainau azonnal térdre ereszkedett és felajánlotta, hogy Izabella úrnő hűtlen férjét megostromolja Velszit anyáján. Némi fáradtság árán sikerült megértetni vele, hogy a király elfogását helytelen lenne idegenre bízni. A kínos feladat elvégzésére Alkalmasabb a királyi család valamelyik tagja. Ferdenyakú Henry, akit ezzel a feladattal megbíztak, nem túlzott lelkesedéssel ült nyerekbe, hogy szus és és Ep Ovel kíséretében útnak induljon és átkutassa a nyugati partvidéket. Csaknem ugyanekkor érkezett meg Sárton grófia, aki láncra verve hozta Árondár grófját. Vigmore lordja számára ez ragyogó elégtétel volt, ugyanis Árundel grófja, Edmond Ficelán kapta meg a királytól a Mortimer család elkobzott javainak jelentős részét, és kinevesztette magát Velsz főbírájává. Ezt a tisztséget előzőleg Csörk lordja, az öreg Mortimer viselte. Roger megelégedett azzal, hogy negyed óráig állni hagyta maga előtt Arundelt, és egyetlen szót sem szólt hozzá. Olyan elégtétellel méregette tetőtől talpig, amelyet az ember egy eleven ellenség láttán érez, akiből hamarosan halott ellenség lesz. Arundel ítéletét az öreg despenzé ellen felhozott vádak alapján hamarosan kimondták. És a gróf lefejezése nagy örömére szolgált Hereford városának, valamint az ott állomásozó csapatoknak. Mindenki észrevehette, hogy a kivégzés alatt a királyné és Roger Mortimer mindvégig egymás kezét szorongatták. Az ifjú Edvárt Herceg három nappal előbb töltötte be tizenötödik évét. November 20-án újabb hírnök érkezett, és fontos hírt hozott. Lancaster grófja elfogta Edvard királyt a Tau alsó völgyében fekvő Nít Cisztercita apátságban. A király szerzetesi ruhát öltve már hetek óta itt élt, kegyencével és kancellárjával együtt. A sorsa jobbra fordulására várakozó Edvárt az apátság kovácsműhelyében dolgozott, a munka lekötötte figyelmét, és nem kellett túl sokat gondolkodnia. Mesztelen felsőtesttel csípőjére letűrt csuhában, éppen a kovácsműhelyben munkálkodott, amikor ferdenyakú Henry vállára hajló sisakkal felbukkant az ajtóban. A király melkosát és szakállát megvilágította a tűz fénye. Szikrák pattogtak a keze körül. Kancellárja kezelte a fújtatót, és a fiatal hú kényszeredett ábrázattal adogatta a szerszámokat. Ször, rokonom elérkezett az idő, hogy védkeiért megfizessen, szólalt meg Henry. A király kiejtette kezéből a kalapácsot. A lehullott fémdarab tovább parázsolott az üllőn, és Anglia széles mellő egész testében reszkető sápat uralkodója megkérdezte. Rokonom, rokonom, mi történik majd velem? Amit a bárók meg a királyság főemberei határoznak, felelte nyakú. Edward jelenleg hírfortól néhány mérföldnyire Montmout erődített kis udvarházában várakozott, ahová Lancaster kísérte és ahol a kegyenc meg a kancellár társaságában őriztette. Edem Orleton archidia kónusa Thomas Candos és Wilhelm Blount főkamarás kíséretében Montmoutba sietett, a még mindig Baldoknál lévő királyi pecsétekért. Amikor Orleton előadta kérését, Edvár letépte Baldok övéről a pecséteket tartalmazó bőrzsákot, és Sziját a csuklója köré tekerte, mintha fegyverként akarná használni. Áruló nagy uram, gonosz püspök, kiáltotta, ha pecsétemet akarja, jöjjön és vegye el erőszakkal. Mutassa meg, hogy egy egyházi ember miként alkalmaz kényszert királyával szemben. A jelek szerint a sors rendkívüli feladatokra szemelte ki Edem Orleton eminenciás urat. Nem minden nap fordul elő, hogy egy királyt megfosztanak hatalma jelvényeitől és a dühös atléta előtt álló, válló, erőtlen karú orleton, akinek törékeny elefánt csontbottyán kívül egyéb fegyvere nem volt, megszólalt. Az átadásnak önként kell megtörténnie, és tanuk előtt. Sör Edvárd felséged arra akarná kényszeríteni fiát, a királyság jelenlegi fenntartóját, hogy időnek előtte a saját királyi pecsétjével kormányozzon? Megtorlásként azonban elfogadhatom a Lord Kancellárt és Lord Despensét, hogy parancsom értelmében a királyné elé kísérjem őket. E hallatán Edvárdot már nem érdekelte többé a pecsét, csupán szeretett kegyencére gondolt. Lecsavartatta a csuklójáról a bőrszíjat és az acskót, mint valami hirtelen feleslegessé vált tárgyat. William Blount főkamarás elé hajította, aztán Hugh felé tártakarját és felkiáltott. Ó nem, őt nem szakíthatják el tőlem. A lesoványodott, reszkető ifjú Hugh a király mellére vetette magát, vacogott a foga, és csak nem ájultan nyöszörögte. Látod, ez a felséged akarata, Ő az oka mindennek, az a francia nőstényfarkas. A Edvárt miért is vetted nőül? Ferdenyakú Henri Orleton, Sándos Archidiakonus és William Blount csak nézte a két ölelkező férfit, és bármi érthetetlennek is tűnt számukra, a szemvedélynek ez a látványa. Kéntelenek voltak elismerni, hogy valamiféle szörnyű nagyság rejlik benne. Ferdenyakú végül elszánta magát, közelebb lépett Despenzéhez, karon fogta és megszólalt. Rajta, el kell válniuk és magával vonszolta a király kegyencét. Isten áldjon, hű, Isten áldjon, kiáltotta Edvárd. Soha többé nem látlak, édes életem, szép lelkem. Mindenemtől megfosztottak. Nagy köncseppek gördültek szőke szakállára. Hülle penzét a kísérő lovagokra bízták, akik azzal kezdték, hogy durva darócból készült paraszti csukjába bújtatták, amelyre gunyból rápingálták mindazon grófságok címerét és jelvényét, amelyeket a király adományozott neki. Aztán hátrakötőzött kézzel felültették a környéken található legkisebb, leghitványabb lóra, egy olyan göthös, sovány és szőrös kebére, amilyen csak falun található. A hosszulávú hú kéntelem volt felhúzni nyurga lábszárát, ha nem akarta, hogy lábfeje a sárban vonszolódjék. Így vezették városról városra, Monmouthshire-en és Herefordshire-en át, s hogy a népkedvére szórakozhasson rajta, közszemlére kiállították a tereken. A fogoly előtt trombiták harsogtak, és egy herold hangosan kiáltotta. Nézzétek jó emberek, nézzétek Gloucester grófját, a Lord kamarást, nézzétek a gonosz embert, aki annyit ártott a királyságnak. Robert Váldok kancellárt kevésbé látványos módon kísérték a londoni püspökség felé, hogy ott börtönbe vessék. Mert archidiakonus rangja miatt nem lehetett halára ítélni. Így tehát minden gyűlölet az ifjú Hüllödes penzére összpontosult. Hírfordban csak hamar megszületett a szigorú ítélet, amelyet senki nem vitatott, és jogosságában senki nem kételkedett. De, mert jót tartották az Angliát sújtó bajok és szerencsétlenségek fővétkesének, kivégzését roppant körmönfontan agyalták ki. November 24. napján a kastély előtti téren emelvényeket állítottak fel, és egy meglehetősen magas vesztő ácsoltak, hogy a kivégzés minden mozzanatát figyelemmel kísérhesse a tömeg. Isabella királyné, Roger Mortimer és Edward Herceg között a legnagyobb emelvény közepén foglalt helyet. Hideg eső szemerkélt. Felharsantak a kürtök meg a trombiták. A hóhér segédek elővezették és mesztelenre vetköztették az ifjú hiót. Amikor a vörös ruhás pribékek és a vesztőhely körül meredező hegyek felett megjelent a kiugró csípőjű nyúrgatest. A kisé fehérés fehér és csupasz mell, harsány nevetés fogadta. Izabella királyné Mortimerhez hajolva sugta. Kár, hogy Edvárd nincs itt, hogy láthassa. Szeme csillogott, félig nyílt szájában felvillantak az apró ragadozó fogak. Körmét a szeretője tenyerébe váljta, és nagyon figyelt, nehogy valamit elmulasszon bosszújából. Edvárt Herceg elgondolkodott. Hát ez az ember tetszett oly nagyon apámnak. Már két kivégzésen vett részt, tudta, hogy mindvégig ki fogja bírni, anélkül, hogy elhányná magát. A kürtök ismét megszólaltak. Hjút lefektették, és tagjait rákötözték egy vízszintesen elhelyezett Szent András keresztre. A pribék egy köszörű kövön lassan fente a henteskéshez hasonló hosszú pengét, amelynek élét a hüvelykúja körmén próbálta ki. A tömeg visszafolytott lélegzettel várakozott. Aztán az egyik segét egy fogóval megragadta az elítélt hinvesszőjét. A hisztéria hulláma csapott át a sokaságon. A dobogó lábakrobaja megremegtette az emelvényeket. De a lárma ellenére is hallhatták Hugh sikoltását, egyetlen metsző sikolt, és láthatták a fellövellő sugarat. Ugyanezt a műveletet ismételték meg a két herével, de az eszméletlen Hugh teste ekkor már érzéketlen volt. A gyászos maradványokat egy izzó parázszsal telt kemencébe vetették, amelyet az egyik húhérsegéd legyezgetett. Az égett hús szörnyű bűze terjengedt a térem. A kürtösök előtt álló Herold kihirdette, hogy mindez azért történt, mert despenzé szodomita volt. A szodomitaságban támogatta a királyt, akinek ágyából elűzte a királynét. A hohér ezután egy vastagabb és szélesebb pengélyű késsel keresztben felmetszette a mákast, majd hosszában a hasat, mint ahogy a sertést hasítják fel, és fogójával, a még lüktető szívet megkeresve, kitépte a bordák közül, hogy azt is parázsra vesse. A kürtök harsogása után ismét a herold vette át a szót. Despenzé hamis szívű és áruló volt, és állnok tanácsai meggyalázták a királyságot. Ezután a hasüregből kiemelt gyöngyház színben csillogó beleket bontogatták szét, és lobogtatták meg a közönség előtt, mert Despenzé mind a gazdag, mind a szegény emberek javaival táplálkozott. És a belek is kesernyés sűrű füsté változtak, Elkeveredve a szitáló novemberi esővel. A kereszt ágai között hanyat lefelé csüngő fejet nem kard csapással, hanem késsel vágták le, mert Despenzé széthúzást szított Anglia legnagyobb bárói között, és mert az ő fejéből jöttek a leggonoszabb tanácsok. Az ifjú Hugh Le Despenzé fejét nem égették el, a pribékek félretették, hogy Londonba küldjék, ahol majd karóra tűzik, a híd bejáratánál. Végül azt, ami a testből megmaradt, négy felé vágták. Az egyik kart az egyik vállal, a másik kart a másik vállal, egy-egy lábat a hozzátartozó félhassal, hogy a királyság négy legjobb városába szállítsák. A tömeg fáradtan, kimerülten, ernyetten ereszkedett le az emelvényekről. Azt hitték, hogy eljutottak a kegyetlenség legmagasabb csúcsaira. Mortimer e véres utazás során eddig is úgy érezte, mintha Izabella királyné minden kivégzés után még tüzesebbnek mutatkozna a gyönyörben. De az ifjabb halálát követő éjszakán az asszony szeretkezési igénye, az eszeveszett hála megnyilvánulása végül is aggasztani kezdte szeretőjét. Ha így vadul gyűlölte azt az embert, aki elvette tőle Edvárdot, akkor valamikor nyilván szeretnie kellett a férjét. És Mortimer borongó lelkében egy terv körvonalai bontakoztak ki. Ezt a tervet a maga idején meg is fogja valósítani. Másnap, anélkül, hogy a királyné viszont látta volna a férjét, ferdenyakú Henrit megbízták, hogy kísérje Kenil várába Edwardot, és tartsa lakat alatt.